Kapittel 2 «Og gradvis nærmet de dager seg da David skulle dø, og han begynte å befale sin sønn Salomo i det han sa, «Jeg går all jordens vei, og du må være sterk og vise deg som en mann, og du må oppfylle forpliktelsen overfor Jehova din Gud ved å vandre på hans veier, ved å rette deg etter hans forskrifter, hans bud og hans rettslige avgjørelser.» Og hans vittnesbyrd, i samsvar med det som er skrevet til Moselov, for at du kan handle klokt i alt det du gjør, og overalt hvor du vender deg. For at Jehova kan oppfylle det ord som han talte om meg i det han sa, «Hvis dine sønner gir akt på sin vei ved å vandre framfor meg i sannhet av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, skal ingen av dine menn bli avskåret fra å sitte på Israels trone.» O du vet jo også selv hva Joab, Seruas sønnen, gjorde mot meg ved det han gjorde mot to herførere i Israel, Abner, Nesjønn, og Hamasa, Gjetersjønn, da han drepte dem og utøste krigsblod i fredstid, og lot krigsblod komme på beltet som han hadde om hoftene, og i sandalene som han hade på føttene. Og du skal handle etter din visdom, og ikke la grå hår fare med fred ned til Sjeol». «Og sønnene til Gileaditten, Barsilai, skal du vise kjærlig godhet, og de skal være blant dem som spiser ved ditt bord, for det var slik de nærmet seg mig da jeg flyktet for din bror Absalom. Og se, Shimei, sønn av Gera, benjaminitten fra Baurim, er hos deg. Og det var han som nedkalte ondt over mig mens smertefull forbannelse, den dagen jeg dro til Mahanaim, og det var han som kom ned for å møte meg ved Jordan. Så jeg sverget overfor ham ved Jehova og sa, «Jeg skal ikke la dig dø ved sverdet. Og nå, la ham ikke være ustraffet, for du er en vis man. og du vet godt vad du bør gjøre med ham, og du skal bringe hans grå hår ned til Seol med blod. Så lade David seg til hvile hos sine forfedre, og blev begravet i Davids Davidsbyen. Og de dager da David hadde regjert over Israel var 40 år. I Hebron hadde han regjert i sju år, og Jerusalem hadde han regjert i 33 år. Og Salomo satt sig på sin far Davids trone, og gradvis ble hans kongedømme godt grunnfestet. Etter en tid kom Adonja, Haggits sønn til Bathseba, Salomos mor. Da sa hun, «Kommer du med fred?» Til dette sa han, «Med fred». Og han sa videre, «Jeg har dig. å si deg. Da sa deg». «Tal!» Og han fortsatte, «Du vet godt at kongedømme skulle ha blitt mitt, og det var mot mig hele Israel hadde vent sitt ansikt for at jeg skulle bli konge. Men kongedømme ventet seg og kom til å tilhøre min bror, for det var på grunn av Jehova at det ble hans. Og nu er det en anmodning jeg kommer med til dig. «Vis ikke mitt ansikt bort!» Da sa hun till ham, «Tal!» Og han sa videre, «Jeg ber dig si til kong Salomo, for han kommer ikke til å vise ditt ansikt bort, at han skal gi mig Abishag fra Sjunem til Hustru.» Till dette sa Bathseba, «Gott, jeg skal selv tale med kongen for dig. Og Bathseba kom in til kong Salomo for å tale til ham for Adonia. Kongen reiste sig straks for å gå hen i møte og bøyde sig for henne. Så satt han sig på sin trone, og lot den trone bli satt frem til kongens mor, så hun kunne sitte ved hans høyre side. Hun sa nå, «Det er en liten anmodning jeg kommer til deg. Vis ikke mitt ansikt bort!» Da sa kongen til henne, «Kom med den, mor, for jeg skal ikke vise ditt ansikt bort!» og hun sa videre, «Da Abishag fra sjunum bli gitt din bror Adonia til hustru.» Da svarte kong Salmo og sa til sin mor, «Og hvorfor ber du om Abishag fra sjunum for Adonia?» «Vi er også om for ham. Han har jo min bror, var eldre enn jeg. Ja, for ham og for presten Abiatar, og for Joab, Seruas sønn. Dermed sverget kong Salmo ved Hova og sa, «Måtte Gud gjøre slik med mig og måtte han slik føye mer til, om det ikke var mot sin egen sjel hadde Onja talte dette. Og nå, så sant Jehova lever, han som har grunnfestet mig og la meg sitte på min far Davids trone, og som har reist med et hus, slik man han har talt, «I dag skal Adonja lide døden!» Straks sendte kong Salmobud ved Benaya, Ehojadas sønn, og han hogg ham så ned, slik at han døde. Og til presten Abiatar sa kongen, «Gå til Anatot, til dine marker, for du fortjener døden, men på denne dag skal jeg ikke la dig dø, ettersom du bar den suverene Herre i Hovas ark framfor min far David og ettersom du var i nød hele den tiden min far var i nød. Så drev Salomo Abiatar bort fra tjenesten som prest for Jehova, for å oppfylle Jehovas ord, det som han hadde talt mot Elis hus i Shilo. Og rykte om dette nådde frem til Joab. Joab hadde nemlig vært i bøylig til å følge Adonja, selv om han ikke hadde vært i bøylig til å følge Absalom. Og Joab flykte til Jehovas tält og begynte å holde fast i alterhornene. Så ble det fortalt kong Salomo, Joab har flyktet til Jehovas telt, og der er han ved siden av altere. Da sendte Salomo Benaya, Jehojadas sønn avsted og sa, «Gå og hogg ham ned!» Benaya kom så til Jehovas telt og sa til ham, «Dette er hva kongen har sagt, kom ut!» Men han sa, «Nei, for det er her jeg skal dø!» Da brakte Benaya bud tilbake till kongen og sa, «Dette er hva Joab talte, og dette er hva han svarte mig. Så sa kongen til ham, «Gjør slik han har talt, og hogg ham ned, og du skal begrava ham, og fjerne fra mig og fra min fars hus det blod som Joab har utøst, det som han uten grunn har utgjett. Og Jehova skal i sannhet la hans blod vende tilbake over hans eget hode, fordi han hogg ned to menn som var rettferdigere og bedre enn han.» O han drepte dem så ved sverde uten at min far David visste om det, nemlig Abner, nedsjønn, Israels herfører, og Amasa, jetersjønn, judas herfører. Og deres blod skal komme tilbake over Joabs hode og over hans avkomst hode til uavgrenset tid. Men David og hans avkom og hans hus og hans trone kommer til ha fred fra Jehova til uavgrenset tid. Så gikk Benaiah. Jehojadas sønn opp og hogg ham ned og drepte ham, og han ble så begravet ved sitt eget hus i Ødemarken. Deretter satte kongen Benaya, Jehojadas sønn, over herren i hans sted, og kongen satte presten Sadok i Abiathars sted. Til slutt sendte kongen bud og tilkall til Shimei, og sa til ham, «Byg deg et hus i Jerusalem, og du skal bo der.» og ikke gå ut derfra, hverken til det ene eller det andre sted. Och det skal skje at den dagen du går ut, og du går over Kedron-Elvedalen, skal du vite at du visselig skal dø. Blodskylden for dig skal komme over ditt eget hode. Da sa Shimei til kongen, «Odet er godt, som min herre kongen har talt, slik skal din tjener gjøre.» Og Shimei ble boende i Jerusalem i mange dager. Og det skjedde etter tre år at to av Shimeis slaver rømte til Akers, med sønn, kongen i gatt, og folk kom og fortalte det til Shimei og sa, «Se, slavene dine er i gatt!» Straks brøt Shimei opp og salte sitt esel og dro til gatt, til Akers, for å lete etter slavene sine. Deretter dro Shimei av sted og førte slavene sine tilbake fra gatt. Så ble det fortalt Salomo. «Skime har dratt fra Jerusalem til Gatt og er tilbake.» Da sendte kongen bud og tilkalte Skime og Satlam. til ham, «Tok jeg deg ikke ed ved Jehova for å advare deg i det jeg sa? Den dagen du går ut og du drar hit eller dit, skal du vite at du visselig skal dø? Og sa du ikke da til meg? Godt er det ord jeg har hørt.» «Hvorfor har du da ikke holdt Jehovas ed og det budet som jeg høytidlig påla deg?» Og kongen sa videre til Shimei, «Du kjenner alt det onde som ditt hjerte selv vet at du har gjort mot min far David, og Jehova skal sannelig la det onde du har gjort vende tilbake over ditt eget hode. Men kong Salomo skal bli velsignet, og Davids trone skal vise seg å være grunnfestet framfor Jehova for evig.» Dermed ga kongen Benaiah, Jehojadas sønn, en befaling, og han gikk ut og hogg ham ned slik at han døde og kongedømme ble grunnfestet i Salomos hånd.